Üdvözlöm a hallgatókat, Nagy Helga vagyok. Ez a Lokátor, a Civil Rádió Tudományos Ismeret terjesztő műsora az FM98-on. Ma már mindannyiunk számára végtelenül természetes az elektromos eszközök, villany és háztartási gépek, autók, illetve az új információs technológiák használata. Egy-egy számítógépes játék virtuális világában, vagy videófonálás közben eszünkbe se jut, mikor, milyen módon jutottak el a tudósok, kutatók a misztikus mágnesesség és elektromosság tudományos kísérletekben és bemutatókban való használatától, a mára már mindent átszövő elektromos hálózatokig a felhasználás ilyen sokrétű mindennapi elterjedéséig. Mai műsorunkban erre tekintünk vissza, és nem is csak a történelmi nosztalgia vezet minket ide, hanem az a tény, hogy Magyarország és a magyar mérnökök tudósok a dualizmus korában hatalmas jelentésüggű fejlesztéseket végeztek. A műsorunkban az elektrotechnikai múzeum mutatkozik be, először Antal Ildikó igazgatónőt halljuk a múzeum történetéről kiállításairól, Magyarosi Zoltán tárlatvezetését és interaktív kísérleti bemutatóját hallhatják. A Kazinci utcában vagyunk, a Magyar Elektrotechnikai Múzeum helyszínén. Ez régen, ha jól tudom, egy váltóháznak, trafóháznak épült. Antal Ildikót, az igazgatót kérdezzük, hogy mi is a funkciója, a célja, mi volt ennek az épületnek eredetileg. Az épület eredetileg egy 30 per 10 kilovoltos transformátor állomás volt. 1934-ben építették. Az előzménye már 1993-ra nyúlik vissza, amikor Budapest székesfőváros főváros egy pályázatot a városnak a közszélú áram szolgáltatására, és ezt két cég nyerte el, a GANS illetve a Osztrák Légszez Társaság. Leányvállalatot kellett alapítani mind a két cégnek erre. Az egyik az Osztrák Légszez Társaság a Budapesti Árnos Villamossági rt illetve a Ganza Magyar Villamossági Részvénytársaságot. Na most ez a BAV RT volt az, amelyik azt vállalta föl, hogy egyenáromot fog biztosítani a másik cég a áramolt, ugye a Ganz cég annak volt a hírnöke, és a Báverté, akkor 1893-ban építette a most is meglévő épületkomplexumnak a másik hátul lévő részét, a volt áramátalakítót, amit aztán azóta többször átépítettek, először a transformátorállomás hozzáépítésekor. Eredetileg a műszaki rajzok, az építészeti rajzok szerint az a hátsó épület egy klasszicizáló architektúrájú épületet mutatott, hát napjainkban így néz ki. Ez az épület, ami, ami aztán a múzeumnak adott helyet, ezt is az elektromos művek építette. A elektromos művei a 60-as években szűnt meg a funkciója, mint transformátor állomás, és 75-ben a múzeumot ide helyezték, mert ugye a múzeumot az iparágnak a szakemberei, szaktekintéjei az Elektrotechnika Egyesület kezdeményezésére hozták létre, az akkori elektromos művekanyagi áldozatvállalásával. Akkor ez olyan, mint például a Müncheni, amit szintén mérnökök és München. szakemberek hoztak létre. Én, igen, igen, igen, azért, hogy pont az utókor számára összegyűjtsék és bemutathatóvá tegyék, sőt, a már akkor a 30-as években, hogy oktatás céljára bemutathatóvá tegyék ezeket a, a magyar mérnökök által alkotott műszaki alkotásokat. Természetesen ennek is még az előzményei régebbre nyúlnak vissza, a mondhatom nyugodtan a 30-as évekre, amikor a, az Eletoteknikai Egyesület hasábjain az Eletoteknikában hangot is adtak annak, hogy létre kéne hozni egy villamossági múzeumot a külföld példájára, könyvtárat is, és ezt alapszabályában le is szögezte az Eletoteknikai Egyesület. Ez bele is került. Hát évtizedekkel később, a 70-es években alakult meg ez a múzeum és könyvtár. Az elektromosság kialakulása, felfedezése és alkalmazása, az a tudományban egy hatalmas fejlődést tett lehetővé. Magyarországon akkor ez az elektrotechnikai ipar hirtelen nagyon világszínvonalra sikerült, hogy fejlődjön. Ez hogyan történt? Igen, ez így van, a, és ismét a gancgyára térek vissza. Ugye azt tudjuk, hogy Ganz alapította, a kiegyezés előtt már világviszonylagban sikereket ért el a gyár, halála után Megvart András vette át a gyár vezetését, és ő mai szóhasználattal élve egy ilyen vezető volt, aki felismerte a piacban rejlő lehetőségeket, és olyan időben, amikor még a jóval fejlettebb külföld is még csak igen szerény méretekben gyártott vagy foglalkozott erősáramú elektrotechnikával, ő létrehozta a GANZ gyáron belül az elektrotechnikai osztályt, akkor 1878-at írunk, és hát ennek a vezetésével Cipe, a fiatal, akkor még fiatal Cipelnoszki Károlyt bízta meg. A gyárnak is az első, vagy az osztálynak nevezzük még csak a, így, munkája az öntöműhelyének a világítása volt. Ezt oldotta meg Cipelnoszki Károly, akkor ugye ívlámpákkal, saját tervezésű ívlámpával és egyenáramú dinamóval, apró ilyen helyekre kaptak megrendeléseket. Levéltári dokumentumok alapján emlékeim szerint 78 és azt hiszem, 1983 között 575 év gyártott és szerelt föl a elektrótechnikai osztály. Aztán rövidesen ugye az izzólámpákat is elkezdte, a fejlesztéső bajonett foglalattal, és hát ami nagyon fontos, hogy ebben az időben, ugye a hogy ahogy említettem, első munkája az egyenáramú dinamó volt, melyeknek egyik példánya a múzeumban is megtalálható, elkezdett váltó áramban. Gondolkodni. annak ellenére, hogy olyan szaktekintélyek, mint Edison, Siemens, Schuchert az egyenáram mellett álltak ki, hogy igazán nem hittek a váltóáramnak a jelentőségében, vagy kivitelezhetőségében, és cippen az irányba elkezdte kutatásait, mérnöki munkáját, és a gyár így elkezdte a váltakozóáramú berendezéseit, gépeit tervezni, fejleszteni, gyártani. Ja. És hát ami ugye aztán átütő sikert hozott, az az 1885 GANZ siker, a nagy távolságra történő energia átvitelnek a megoldása, amivel sikerült az erőművek révén ezt a nagy távolságra az energiát átvinni, és ezzel a részben a közvilágítás problémáját is megoldani. Most itt vagyunk a Bláti-Ottó teremben. Mit kell tudni a terem névadójáról? Talán hát, hát annyit elmondanék, hogy a, a múzeumnak az összes kiállító terme magyar nagy elektrotechnikusokról, vagy akik nagyot alkottak az elektrotechnikában lett elnevezve. Ez a terem a bláti Otto titus emlékét őrzi. Ő ugye egyike volt a nagy triásznak, a Cipernovsky déli Bláti triásznak, pont akik a Említett energiátvitelt megoldották a transzformátor egyik feltalálója, a Ganzgyár kiváló mérnöke. Uh -huh. Ki élete végéig ott dolgozott a Ganzgyárban. Ő a terem névadója. Az első két vitrén ő neki állít emléket. Az elsőben személyes élete látható, kiderül, hogy szenvedélyes kutyabarát volt szeretett autót vezetni, és a sak nagymestere volt. A második vitrínben pedig már a technikai, műszaki alkotásaiból látható egy-két szemelvény, működőképes állapotban ugye a fogyasztásmérő, ami napjaink fogyasztásmérő is, műttonképpen ezen az elven működnek. Mi van még a többi vitrénben, mert itt tényleg ilyen oktató és demonstráló jelenetek vagy tió hát rámaszerűen berendezett vitrének is vannak. Tulajdonképpen az volt a cél, hogy a fizikának azon belül az elektrotechnikának, elektrotechnikából egy-egy olyan fejezetet emeljünk ki, amivel igen, csokorszerűen tudjuk összefoglalni a történetét, tudománytörténeti tudomány összefüggésekkel, technikatörténeti összefüggésekkel. Mindegyik vitrén működik, tehát szemléltető módon követhetjük nyomon a épp aktuális kísérletet, vagy demonstrációs Bekaptunk ezt. Bekaptunk -e? például? Igen, ez konkrétan a gázkisüléstől szemlélteti vákumban, a mellette lévő majd különböző gázokban, és hát ez tulajdonképpen az elektronoknak a létezését és töltés áramlását mutatja be. Ez egy eredeti múltárgy, ez csak közben van iktatva, nem ezzel működteti a valóságban egy korszerű fizikai demonstrációt eszközzel működtetjük. És akkor ez a vákuumszivattyú volt az első, ami bizonyította az elektronoknak uh, a létezését tulajdonképpen. Igen, ez 1900-as évekből való. Ez mi csoda? Ez a szikrainduktor, ez konkrétan a 1990 es évekből van. Rümkorf nevéhez főződik találmánya. Egyszerűen a, a kornak a fizikai kísérleteinek az alapjait képezte, az elektromágneses indukció elvén működik, és a fizikai kutatások alapjául szolgált aztán a jövőben. Úgy igazán arra, arra használták, hogy a tápforrásaként használták a, például a gázkisülési csöveknek a működtetéséhez, és sok ennek révén fedezték fel az sugarakat, löngelsugarakat. Kapcsoljuk be, nagyon látványos. Tukra formájában. Tukikban egy élő piamidációs folyamatot járt amikor ugye az elektromosság megjelent, és a népszerű, hát nem is tudom, azok nem is éppen tudományos ismeretterjesztő terjesztő előadások voltak, hanem inkább egy ilyen színház, egy ilyen színházi jellegű előadások voltak. Itt van egy olyan vitrín, ami pont egy ekorban lévő ilyen tudományos, látványos bemutatónak a, a jelenetét ábrázolja. Itt mit látunk? Igen, ez a, ez a vitrín tulajdonképpen a felvilágosodás korának, mondhatjuk, misztikusnak tűnő kísérleteit próbálja szemléltetni, akkor még nem szorítkoztak arra, hogy megismerjék az okokat, a jelenségeket próbálták megismételni minél látványosabban. Itt ennél az a lényeg, hogy egy törzselektromos gépet feltöltve a baba, a fiú baba egy vezető tölt be, aki ugye fel van függesztve, és hozzáér erre a feltöltött üveg folyóra és a babának, aki egy szigetelt zsámyon áll, átadja a töltéseket, és a baba keze mellett lévő labdacsok nagyon látványos pattogásba kezdenek. Mi itt is trükköt használunk, az az igazság, kvázi nem a, a dörzselektromos gépet egy influencia géppel működtetjük, és indítjuk el ezt az egész folyamatot. Ez is egy érdekes vitrin ez a Galván elektromosságnak a története. Hát itt ugye megszoktuk említeni Galvánit, aki egy anatómia professzor volt, és teljesen véletlenül, természetesen rossz eredményt, tehát rosszul értékelte a kísérletét, vagy a, a felfedezését. Ugye az ismert békacomb kísérlet, amikor egy felfüggesztett békacombhoz hozzáér, vasruddal is, az megrándul. Ő ezt állati elektromosságnak tulajdonította tévesen, és aztán később, 1800-ban volt -a volt az, aki ezt megismételte, mert hát neki ez kicsit gyanús volt, és rájött, hogy itt nem az állati elektromosságról van szó, hanem tulajdonképpen a testekben lévő sóoldat az, ami előidézi ezt a jelenséget, és tulajdonképpen ennek alapján készítette el volt a oszlopát, ami tulajdonképpen a mai elemek őse, egyszerűen így fogalmazva. Igen, tehát az elektromosság kezdete. Így van, igen, igen. igen. Itt is kiemelném Jedli Kányost, itt látható is két papírfalú cellás eleme, ilyen irányba végzett szintén kísérleteket jedlikányos. És mennyire követi a múzeum a kezdetektől máig tartó változásokat? Tehát egészen a legutóbbi időket is be tudja elmutatni a múzeum. Hát teszünk rá kísérleteket, pont ebben a teremben látható az egyik vitrín, ahol a teljesítményt és munkát próbáljuk meg összehasonlítani, ugye minden háztartásban megtalálható, világító eszközök példáján, Kezdjük a szénszálastól, hagyományos izzó és a egy ledes energia takarékos izzókon keresztül a fogyasztást, fogyasztásmérő órák is fel vannak tüntetve. Nagy nagy eltérés van sokkal hatékonyabb ma már, mint régen. Ezeknél az energia takarékos izzóknál igen. Tehát addig igen. nem túl nagy a vál változás, igen. Igen. de igen. utána igen. igen. igen. És ezek még tényleg korhű mérőeszközök, minden már. egyes lámpához az Próbáltunk egyébként olyat kiválasztani, az első, az Stálin 70. születésnapjára készült, tehát tényleg azt nézzük, kuriózum, a másik Rákosi 60. születésnapjára. 1930-es is ott menni. Igen. Hát most már ugye ilyen tábleolvasós mérők vannak. Azért most már egyre kevesebb ilyennel találkozunk háztartásokban. Kár pedig nagyon szépen mutatnak. Egy egész országot behálózni az elektromos vezetékekkel az egy fantasztikus kihívás. Van itt kint az előtérben egy hatalmas nagy tábla a magyarországi elektromos vezetékekről, ha jól tudom. Igen, egy demonstrációs tábla, így van különböző időintervallumos fázisokban, hogy fektették le ezeket a hálózatokat, uh -huh. a különböző kilovoltos hálózatokat. Uh -huh. A madárvédelem a villamos hálózatokon azt szeretnénk bemutatni, hogy a különböző áramszolgáltatók milyen erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy ezek a madarak ne szenvedjenek áramütést, mert ugye veszélyeknek vannak kitéve, Például itt egy gólja látható, fészek emelést végeznek a góljának, és a, aztán a gólja arra rakja. Tulajdonképpen műfészeknek neve, nevezzük, és hát nagyon sok faluba átutazóba, ha megyünk, akkor láthatunk ilyet. Láthatóak ezek a különböző madárriasztó eszközök, amit ugye a madaraknak egy olyan fényjelenséget idéz elő, hogy nem mennek a közelébe ennek a nagyfeszültségű vezetékeknek. Ezeket Egyen... környezetmérnökök tervezik, végzik, tényleg nagyon nagy erőfeszítést fejtenek ki ez irányba az áramszolgáltatók, és hát mi, mint múzeum, ezt is bemutatjuk a gyerekeknek, hogy az elektromosság területén is van valami környezetvédelem azért, és hát ilyen irányú foglalkozásokat is szoktunk tartani gyerekeknek, ahol ezt megmutatjuk. Át tudunk menni valamelyik másik uh, kiállító térbe, Mondjuk a, van ugye a terem, ez az, a Jedlik, ahol interaktív uh, órák szoktak a gyerekeknek lenni, ha jól tudom. Működik még ez a program? Igen, működik, de mielőtt oda megyünk, és a Jedlik, akkor Nézzük még meg ezt a nagyon szép eredeti Jedlik által készített villanfeszítőt 1873-ból. Ez a műszaki gyűjteményéből van, pályázati keretből tudtuk restauráltatni. Azért mondtam, hogy ezt tekintsük meg, mert ugye ennek a szintén hiteles másolata található a Jedlik terembe, amit működtetünk, és nagyon látványos. Szikra kisüléseket lehet vele előidézni, és a gyerekek ezt is nagyon-nagyon természetesen felügyelet mellett, tehát kollégák felügyelete mellett lehet kipróbálni. Egy műszaki restaurálás milyen előkészületeket igényel, és milyen szakembereket bíznak meg vele? Hát nagyon alapos előkészületeket, egyrészt... Szükséges feltétlenül a technikatörténeti ismeret, hiszen be kell tudni tájolni azt a tárgyat, hogy egyáltalán mi, mikor, milyen, mi a története, mire használták, szakmailag is fém, fa, üveg ismeretet igényel, és maga a restaurálási folyamat az egy hosszú folyamat, mert előzetesen egy felmérés, lefutózás, minden egyes szétszedési fázis külön dokumentálást igényel, egy nagyon szép és látványos és eredményes munka. Úgy alakult ez történetileg, hogy ugye a magyar gyáriparosok és mérnökök megalapítottak egy ilyen gyűjteményt. Most imént említette, hogy a Műszaki Múzeumhoz tartozik, de a Műszaki Múzeum most már Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, a Közlekedési és a Műszaki Múzeum egyben van. Milyen lehetőségek nyílnak ezzel a ezzel az összeolvadással, vagy hát ez már a edzsziónak szoktuk hú. nevezni. Hát nagyon röviden egyszerűen, amikor ezek a múzeumok létrejöttek a 60-as, 70-es években, ezek ugye egy-egy iparterületnek a szakgyűjteményei voltak, aztán emelkedtek múzeumi rangról, mint ahogy velünk is történt, és... Aztán, ahogy megszűntek ezek a támogató iparvállalatok egy az egyben megszűntek, ugye a múzeumok léte is így veszélybe ezeknek a kis a léte veszélybe került, és hát nagyon sok múzeumot így az akkori Országos Műszaki Múzeum keble alá helyeztek. Rajtunk kívül, illetve már előttünk az Öntödei Múzeum, hagyj említsem most már meg őket, az alumíniumipari, a vegyészeti, kohászati múzeum. És 2009-ben pedig egy integrációs folyamat révén az Országos Műszaki Múzeumot a Közlekedési Múzeummal integrálták, mint két rangú intézményt, és lett a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum. A Műszaki Múzeum helyén a Műszaki Tanulmánytár található ami tulajdonképpen nagyon szépen merendezett szinten tekinthetőek meg ott a tárgyak. Tehát nagy kiállító teret ezzel egyik intézmény sem nyert igazából, csak a szorosabb együttműködés lehetőség. Igen, igen. igen. Hát aztán a jövőkép, gondolom, hogy talán ebbe ez irányba halad, ezt nem tudom. Milyen érzés... Megélni azt, hogy valaha Magyarországon az ipar, az elektrotechnikai ipar világszínvonalú termékeket állított elő, világszínvonalúan működött, világszerte ismert tudósokat, kutatókat foglalkoztatott, és összehasonlítva, tehát, hogy nem egy csalódása egy muzeológusnak az, hogy egy, egy olyan területtel foglalkozik, aminek ma már Magyarországon szinte nyoma sincs. De lehetne csalódás, de nézzük a dolgok jó oldalát, és tulajdonképpen, mint példamutatást próbálunk meg átadni az idejövő gyerekeknek, irányt mutatni, hogy ilyenek voltunk, de ilyenek lehetünk esetleg őból, tehát a, igenis a, a magyar mérnökök, világviszonylagban nagyon jelentőseket alkottak, elismerték őket, és talán ha egy, osztály, egy 20 fős csoportból már ketten ezt a pályát választják, akkor azt hiszem, hogy már valamit elért a múzeum. Mondta az imént, hogy az iskolákban ez nagyon fontos lenne, hogy egy ilyen tantárgy kiegészítő természettudományos tan egység nagyon fontos lenne a gyerekeknek ide ellátogatni. De ha jól tudom, itt rendszeresen működik is egy ilyen nyitott fizikaóra. Legalábbis én voltam már egyszer-kétszer itt szombaton, amikor mindenki számára nyitott interaktív fizikaórát, a régi eszközök kipróbálását találmányok rekonstrukcióját lehetett látni. Ez működik még? Igen, ez, ez működik, rendhagyó fizika óra. Néven iskolás csoportok jelentkeznek erre zömmel, és hát, tulajdonképpen kiegészítjük az iskolai fizika oktatást, látványos módon mutatjuk be az ott elméletileg elhangzottakat. Milyen alkalmakat tud ajánlani, amikor a látogatók ide legközelebb eljöhetnek? Hát most a nyári nyitva tartásunk az csütörtök-péntek szombat 10-től 16 óráig, de az iskolai év kezdésével szeptember 1-től szeretnénk visszaállni a szokásos nyitvatartásra 2 szombatik szombatig 10-től 17 óráig. Na hát reméljük, hogy ez az épület és ez a gyűjtemény így egyben marad. Itt vagyunk a Kazinci utca 21 szám alatt. Jöjjenek, látogassák meg az elektrotechnikai múzeumot! Most Jarosjevic Zoltán tárlatvezetését és interaktív kísérleti bemutatóját hallhatják. Elektrotechnikai Múzeum a Jedlikányos Terem. Na, akkor mehetünk? Igen, akkor. Jó, hát akkor szeretettel üdvözlöm a látogatókat. Eredetileg ez egy transformátor háznak épült, 1935-be, 30 kilovoltról 10 kilovoltra. 1970-ben megszűnt a transformátor létjogosultsága, és átalakult elektrotechnikai múzeummal. Az épület Bauhaus stílusba épült, a lépcsőházban a nagyon szép zsolnai eredeti kerámia borítás van a falakon. A hátsó épület 1896-tól származik, egyenirányító központ volt. Jelenleg a terem, amiben Jedlikányos nevét viseli, az első fizikatanár, magyar fizikatanár, aki nemzetközi vonatkozásba is letett az asztalra. 1800-as év azért is fontos, mert elindult az elektrotechnika fejlődése. És akkor most fogunk konkrét kísérleteket megcsinálni itt. Ezen a rendszeren meglátható és tanulmányozható. Van egy kefepár, dörzsölöm szintén, mint a vonalzott, elektromos állapot keletkezik, töltéseket szétválasztok, negatív és pozitív töltések, kialakul egy feszültség különbség egy elektron kiugrik onnan, szétverje a levegő részecskéket, és azt látod, teszik rá. Me. Yeah, because I Itt van ez a szűr, és egy mágnes. És hogyha én most erre áramot biztosítok, akkor nézzük meg, hogy mi történik. Fáklisztelenet, én magnét. Na, Na áll? Nézd meg, hogy milyen egyszerű. Van egy tű, yeah. egy mágnes, víz, the majd szóda, volna. Ennyibe kerül egy motor, látod? So, Feredej higanyt használt eredetileg. Yeah. Ezt mi javítottuk. Ez volt az első motor. Na most mindarról, amiről beszéltem, ezek hát előkészítő lépései voltak, hogy eljussunk oda, hogy a motor az gyakorlatilag megvalósuljon és hasznára legyen az embernek. Drót, drótot egy henger felületre felvissünk, egymás mellé a meneteket, és azt nevezzük tekercsnek. És egy vas, illetve egy mágnes rúdat, Mozgatunk a tekercsbe. Áram keletkezik, váltakozó áram, elektromágnes indukciónak nevezzük a jelenséget. So the... Ez telefoninduktor lehet mondani, mert biztos, hogy... Ja, Igen, régen a karos telefonokban. Például, telefon induktor, akkor tudok Ez Ezt kell, mi választok. Jó, köszönjük szépen. Na, menjünk tovább. Mutatok egy... Rendszer, üzemanyag cella, ami itt van, ezt nem tudom bemutatni, amikor a csoportok vannak a közövejét. Tehát itt napenergiát használok fel, víz, elbontom a vizet oxigénre, hidrogénre, a hidrogént felfogomot, és hidrogén motor, vagy üzemanyagcellás cellás motor, ahogy tetszik, a végén áramot termel, és a properel forog hibrid autóknál ilyesmi már létezik. Na most nézzük a megújuló energiákat. És akkor most nézzünk egy ilyen napenergiával működő autót. Itt van ez a kis modell. És akkor most ugye egy kapcsolás, és bekapcsolom a lapot. Amit csodálatos rögtön reagál. Abszolút azonnal. Jó. Úgyhogy Fotón. A fotonok, hát ugye a egy momentum, ugye sort of nő. And... a házhoz nő, egy szimplementer, egy Igen, ez lehetne, de ez lehetne, ha ők az ez lehetne, de ez lehetne, a világnak a felszerelésével. a feladat az volt, hogy Hát helyre kisebbek lesznek ezek a napelemcellák, már nagyon picik lesznek, és mégis nagy hatásúak lesznek, akkor szerintem jó lesz? Az igaz, csak ahhoz az kell, hogy ezeknek a hatásfokát feljavítani ah, úgy, hogy maximálisan a felvett energiát átalakítsa elektromos energiát. Igen. A vesztesség még mindig nagy. Na most akkor menjünk tovább, Hadd még egy Hát nagyon Ezek az elektromos angyalkáik járkom létnek a szóval. ionizációs folyamat jön létre, szétveri a levegő részecskéket, ez a feszültség. És lesz a kisülés. Ez a magyar. Talárosnak volt egy másik készüléke is. Az elektromos módon. Itt meg lehet látni, hogy forog a kerék is. Tehát az első elektromos motor 1873, ezt sem szabadalmaztatta. Tehát itt mondom, egy végtelen szerény ember volt. És akkor Tesla, a az aszinkromotor tervedezője volt. És itt Budapesten kaptam az agyákkal ki. Puskás testvérek meghívására van. Ki van a Városligetben. A botjával rajzolja az áramkört, és megszületik az aszinkron motor ötlete. Kimegy Amerikába, Edison hívja ki, és amikor ugye reklámozta az ő motorját, akkor született ez a kísérlet. Ez a kísérlet, hogy a tojást hegyére tudja állítani a háromfázisú árammal. Aztán ugye össze is vesztek rendesen Edisonnal, mert Edison az egyenárampárti volt, és Tesla pedig váltakozva áronpárt. Na nézzük meg, hogy a mi esetünkben hogy működik ez. ez volt a kísérletek. Hát azért úgy, úgy, úgy elkísérletettünk, azt hiszem, hogy rendesen. És akkor, akkor elmegyünk most a további részekre. Kandó terembe vagyunk, Kandó Kálmán kint dolgozik Franciaországban, 1800-as évek végén. A gazművek hazahozza Franciaországból, neki megéri hazajönni. És 1902-ben a Balterina vonalat az ő tervei alapján és az ő vezetésével villamosítják. Megszületik az első háromfázisú mozdony, az a felső fényképen, ami látszik. Kettő fázis a levegőbe, egy fázis lenn a sinelybe. Az olaszok meghívják, ugye nyelven ugye tender írnak ki, hogy oldja meg a mozdony, tegye le az olasz mozdongyártás alapjait. Hát ugye az akkori bankok nem adtak pénzt, és a Westinghouse cég az, amelyik párcfogásába veszi a műveletet, de a Gansz háttérrel, kandó vezetésével megcsinálják a Sistemo Italiano Tovább nem is folytatom. Tianan után hazajön, és elkészül a Budapest hegyes falon villamosított vonal. A Második fotom érdekesség az 50 hz frekvencia. Ez volt az óriási előnye, hogy 50 Hz, vagyis hálózatról működtető frekvencia volt. Ez egy V40-es típusú mozdony, az volt egy fázisváltó, ott csinált az egyfázisúból háromfázist három fázist, és ez lett a mozdonya. Na most az 50 Hz az nagyon modern, megmondhatja a... Kedves vendégünknek, hogy ugye 50 hertz, Németországban vagy Ausztriában sem 50 herc, hanem kétharmados herc szám volt. Tehát ilyen szempontból a magyar vontatási rendszer nagyon is modern még jelen pillanatban is. A németek külön erőmű rendszert kellett kialakítsanak a mozdonyra. Na most a, a tehát kandorról egyelőre ennyit mondok, és akkor most bemegyünk a transformátor tereteig. Bláti Cipernovsky déri, három csodálatos mérnök és kis történetiség. Megvár András a ganzműveknek az akkori igazgató helyettese, ha tetszik. Észreveszi, hogy Cipernovsky egyik előadásán ugye egy reményteljes mérnök. A Ganzhoz viszi, rövid idő alatt, két év alatt a villamososztálynak a vezetője lesz, és 1885 be két társával benyújtják a transformátor szabadalmát. A transformátor szabadalma, ami azt mondjuk, hogy ős-transformátor, az megszületik, ettől a pillanattól kezdve mondhatjuk azt, hogy a Ganz elindul hódító útjára. Európának egyik legnagyobb elektrotechnikai vállalata lesz. Rá egy évre Róma világítását oldja meg a Ganz majd megépítik a tivoli előművet, és még egy erőművet e, e, Olaszországban. Eredetileg az volt az indukciós rendszer, ami ott van, az nagy vesztességgel működött. A három mérnök bezárja, tehát ez lesz a, ez lesz a masmak, belül van a primér és a sekundér. Tehát ez volt az első transformátor. Hátránya, ahogy melegedett, és hát ezt megleperálni, szétbontani, az egy-ező melót jelentett. Bekerül ide, ez a mag típusú, és kívül van a primér, szekundér, ez már hasonlít a... A másik óriási szerepe, ennek a három mérnöknek, hogy párhuzamos kapcsolást használt a szekundér és a primér oldalon. És akkor nézzük meg, hogy mi És ha megfigyeljük, a feszültség állandó, itt az áramerősség az megváltozik, és ezzel megoldódott az energia szállítása. A kiállítási csarnokból néhány kis pillanatkép, ugye? Tehát így nézett ki az országos műszaki kiállítás, a Ligetbe volt kin. Egy korabeli csillát is itt láthatunk fönn. Ezek a kiállított tárgyak, másolatok, eredeti példány Münchenben van a Decsés Múzeumban, és azt hiszem, Bécsben van egy másik példány, és Budapesten valamelyik múzeumban. Ezek mind másolatok, de ha megfigyelik, működőképesek. Ez különben a múzeumnak az egyik jellegzetessége, ha megfigyelték, hogy igyekszünk mindent működő képes állapotba hozni. Tehát nem az a elvünk, hogy ne nyújj hozzá, és akkor nem esseni baja, nyúj hozzá, tanuld meg, aztán ha romlik, megcsináljuk. Mertünk tovább. Itt egy 200-100 transformátort látunk. Annak idején Budapest utcáin kábelbe vezették az áramot az utcákon, nem volt légig vezeték, és ez egy ilyen gangos házból származik, ugye? Budapestnek Aha. ezek a Csodálatos építményei, és innen ment a, a, az áram a különböző lakásokban. Következő cellában látjuk az Albert Isai óriás transformátort, Közép-Európa legnagyobb transformátora. 750 ezer, volt. Egy maketyért itten, ezek pedig alkatrészei a transformátornak, ugye? Hörgyeim, uram, akkor mi megyünk tovább. szépen. szépen Nagyon köszönjük. Nagyon köszönjük. Még van két terem, amik meg Hát ugye 1800-as évről mondtam azt, hogy elindul az elektrotechnika fejlődése is, és elindulnak az első olyan berendezések gyártása, amely ugye hát az embernek a munkáját könnyíti meg. Itt egy repulsziós motort fogok tudni bemutatni. A... Meg tudom indítani, lefékezem, és megváltozik a forgás irány. 1900-as évek elején elindul az építkezés, és a lifteknél használták ezt, ugye először, ö, ö, ennek a funkciója az volt, ugye. Ez pedig az első kommunikációs rendszer 1915-ből származik. Tehát van egy vizuális, egy hangjelzés, egy nagyon szép telefon, ott, és egy lőklansi elem, ahonnan táplálták az áramot, mert nem volt a hálózat képítve. Ez egy porszívó. az pedig hátul egy padlókefélő gép, ugye? Na nézzük itt tovább egy gyönyörű szép nyitott főzőlapot látunk ott, Rezsó, ha tetszik. Amikor diák voltam, akkor még létezett ilyen ilyen spirálmegoldás, azt uh, egy uh, szigetelt nyelvű csavarhúzóval össze lehetett húzni, sőt, a betétet ki is lehetett cserélni, aha, ugye? A Petrolón főzőlámpa, ami ott látszik, az a Petrolón főzőlámpa háború után volt egy nagyon hasznos készülék, egy faszenes vasaló. És hátul gyönyörű, szép te a főző, kávéfőző, különböző villamos berendezések, és rozdamentes anyagból készültek. De tessék megnézni tényleg, gyönyörű formái vannak, azokat a fogantyúkat, tehát egyik szert mind a másik. Itt van egy vasaló, amelyiknek automatikája van, és mégis ilyen dolgokra képes. Egy, igen. Tönkre és erre sokszor azt mondták, hogy ezt mi csináltuk. Mondom, na, ez érdekes dolog lenne, ha mi csinálnánk ezt itten. Az egy gyönyörű, szép elektromos főzőkályha, Weissmann-Fried csepel. Hátul egy kokta az a rapid, az papenvásznak nevezik még más különben. És az, anyag az, az, az egy egy a Az egy csodálatos dolog, az a, a nyakkendővasaló. 900-es évek szépen. elejéről van. Ivar gyújtó, az a macskás, ez nagyon szép, hálózatról működtek. 1930-ban például egy orvosi rendelő, akkor volt modern, ha minél több vezeték rógott benne. Aha, ez, mondan, az minden? Az minden? Az ez egy lábmelegítő, ez egy elektromos párna, ott egy boiler, aminek elektrodája van. Tehát volt egy korszak, amikor mindenbe belevittek áramot. Itt mutatok egy nagyon szép mosógépet. Őseink kimentek a patakra, kivitték a mosopadot, a súlykolott, és gyönyörű fehér volt a ruha. Én, mint gyerek, láttam a hegyi patakba hideg vízbe, gyönyörű lett. Hát ezt imitálja ez, feltették a kájára bele a ruhát, és akkor ez a ütő. Rész, ez imitálta azt a. Amit... Ez a fedél nyilvánvaló rájött a motorra. Tehát ez tulajdonképpen így működött ez a mosógép. Na most itt vagyunk a Nagypapasúfniában. Van egy szép. Begdekkel, ugye? A... Van egy szinger varogép, ugye? Egy hidrofor. És ugye a motorok, amik elhasználottak, arra rárakotta, a mesterember mindenféle szerkentyűt, ugye elindult az ipari felhasználása ennek, A egészségügyben itt van egy nagyon szép, mindenki által kedvelt fogászati eszköz, úgy nevezik, hogy fogorvosi fúrogép. Különösen az a része, az nagyon kedves. Oh az a fej vibrátorot arra szolgál a pszichoterápiás kezelésnél, ugye? Tehát azért oda ne Ez egy újraélesztőkészülék, egy ilyen hercegszimulátor. Az mikorról van az, az 20 évek, 20 30-as évek Mim, korából való. Az egy Hát Hátul a képen az egy wellness fürdőszoba hogy mondtam azt, hogy az elektromos áram mindenhova előkerült. Igen. A tuzsba áramot vezettek, és akkor állítólag ilyen csípő hatása az volt. Hát biztos, és nem halltak bele. <síton> hát nem, olyan inkubíciós kamrának néve. En wellness bellwels, wo die ha fürt strömmen inni ibrúsan. De most valami van benne, ne? Nevetünk, Kedves rajtunak. látogató azt mondja nekem, hogy egy ilyenbe felejtettek engem. <tos> Hagyd hát gyógyuljon! Feküdjön, de ne! Na most menni. Itt mutatok egy 65.000 voltos Jákob létrát, egy kisülést. Itt látunk egy tesla Ennek a belsejében a hőmérséklet magasabb, mint az embernek a testhőmérséklete, tehát képes végtagoknak a kezelésére. Uh -huh. Ezt a csövet, kisülési Köszönöm. csövet működtetni fogom, anélkül, hogy direkt kapcsolata lenne, tehát csak elektromágneses hullámok következében. Fenn pedig egy régi röngencső, tehát akik még annak idején a dokihoz jártunk, ugye az még így szépen végignézett, és hát ugye úgy látta az ember belsejét, akkor ólon köpenybe, meg kezdjük el, dolgoztak. Ugye ma az átvilágító rendszerekkel ez mondjuk nincs szükség. És akkor nézzük meg ezt a. A feszültség levezetésére szolgál, transformátor. Közben. Igen, az nem van a tekercot len van. Ugye? Ott szembe fenn az a keleti pályaudvar, ahol restaurálták. Uh -huh. Az a vezetékrendszer, ők úgy vezették annak idején, és tessék megnézni, no, fába van a vezeték. Érdekes, hogy emiatt soha nem volt tűz. Igen. Itt jobb oldalon látunk különböző eszközöket, borotvákat, kapcsolókat, De? ahogy egyik másik ismerős, ugye számunkra érték itt van a végén. Három tűzománcos berakással rendelkező, Csengőnyomogom, ez egyik szebb, mint a másik, 1800-as évek végéről. Ja, gyönyörű. Az a gyümölcsös rész is egy ilyen titkos kapcsoló. A kézelő szintén, és ugye ezek hát a század végéről, tehát 9, nem is a közepéről inkább, 920, 930, 910. Hát, a mécsés, hát, a, a, a, a, a fákja, fákja a, a, a déli lámpa és a karbid lámpa. Ez a bla téren állott, ez az első reflektor, ha tetszik, a Nemzeti Színház volt. Aha, két szénrodat, ívet húztunk ki aha. belőle, és az volt az első reflektor. Aha. Az kéziszabályozás, ez automata szabályozás. De van den firste Ez en, en yeah. cool cool yeah. Itt van egy az azizonlamp, ugye? Yeah. Bambuszt ah. elégettek oxigén nélkül, karbonizálodott, spirát húztak, vákum, és működött az első izzó. De Adott uh, uh, uh, yeah. egy dertjafényt, és éget egy fél nap. Okay. Itt van egy gyönyörűség Dániel, ugye kedves látogató látogatóval biztos meg akarják fogni, ugye? Most így no, csinálunk egy csirubiribát, és akkor... Ú, most megint ott van. Megint. Hát, hogy hologram. Köszönjük, szé köszönjük szépen! Hologram. Igen, Igen. Igen. Igen. Igen. És azért van itt, mert ugye ugyanennél a cégnél, a dizónál dolgozott Ez Gábor Dénes, aki Nobel-díjat kapott érte. Hologram holograffältet eller şeyt. Det han han som har uppfunnit Ő även om han bodde och levde i England. Han han har fått Nobelpriset för Én. Eh, det är Det jag har ingen idé på det Budapest. Wolfram Vákum, megszületik az első Wolfram style 1906-ban megindul a tömeggyártás, az Egyesült Izzonál, a Tungsramnál. 1936 Hanaman és Brody Imre, megoldják a kriptonnak az ipari előállítását, megszületik a kripton izzó, és elindul Hódító útjára. Most ezzel tudni kell azt, az... Kriptonégőknek is közelebbről vége van, ez 2011-re várható az Unióban, hogy megáll a hagyományos ízók gyártása, csak takarékos ízó lesz. A másik lényeges dolog, a STEMB a készenléti állapot uniós szinten annyi vesztességet okoz, mint a magyar energiafelhasználás. És készülékenként kb. 30%-a megtakarítás, hogyha azt az állapotot kikapcsolom. Tény és való, a felhasznált energiának csak 5%-a fordítódik a világításra. Ez igaz. Egy izzóra, amit felhasználunk, annak az energiának egy izzóra, tehát mondjuk van egy 40 wattos ér, ugye egy órát az 40 watt óra. Na most annak mindössze 5%-a az, ami arra fordítodik, hogy világítson. Meleg, a szennyezés a belső anyagokat elpárologtatja, lecsapodik, idecsapódik, odacsapódik, ugye? Tehát tulajdonképpen vesztesség. Hát én is akkor megköszönöm, a fő víz, you, a műsorunkban az Elektrotechnikai Múzeum mutatkozott be. Először Antal Ildikó igazgatónőt hallhatták a múzeum történetéről kiállításairól, majd Jarosievic Zoltán tárlatvezetését és interaktív kísérleti bemutatóját hallották. A műsort és a műsorban szereplő kutatást az Országos Tudományos Kutatási Alapprogram támogatta. Jövő héten újra jelentkezünk. visszal. Te nagyon ügyesen válaszolgattál minden kérdésre itt a kísérletek között. Voltál már itt? Most, most az egyszer voltam csak. Most az egyszer is? Honnan van érdeklődésed a motorok iránt? Hát engem érdekel az tudomány. És hány éves vagy? Öt. Öt éves vagy, bemutatkozol nekünk? Nem, Daniel. Nagyon szuper, örülünk, hogy itt voltál. Jól érezted magad? Igen.